Ellen Dean Foster, Alien Covenant 1 Szukicskiadó, Szeged, 2017 ISBN 978-963-497-395-9 Fordította, Szántai Zsolt Felolvassa, Ambrus Attila József A hangos könyv lezárásának dátuma 2024. november 6 A kovenant kolonizációs hajó legénysége útban egy messzi bolygó felé, a galaxis egy távoli szegletében felfedez valamit, amit egy feltérképezetlen paradicsomnak hisz, ha bár az a valóságban csak egy sötét és veszedelmes világ. Miután feltárnak egy minden képzeletet felülmúló fenyegetést, meg kell próbálkozniuk egy rémálomba illő meneküléssel. Az elismert író Ellen Dean Foster visszatér abba az univerzumba, amivel a legelső Alien film hivatalos regényváltozatának megírásakor került kapcsolatba. Az Alien Covenant a hiányzó láncem, ami megelőzi az alapfilmet és elvezet azokhoz az eseményekhez,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 Az alkalmi és rendszeres támogatók nevei: Barion, Pépal, MHB Utalás, Halzer Györgyi Klára, Kovács Sándor Lajosné, Mári Mária, Merl Ágota, Miklós Katalin Ilona, Rezsonya Árpád, Sándor Boglárka, Dr. Szabolcsi Iboja, Smola Edina, Sóka Kornélia. Külön köszönet illeti a Patreon és Youtube csatorna tagságra feliratkozó felhasználókat és a további kiemelt rendszeres támogatókat, akik nagyobb támogatást nyújtottak, ők a YouTube támogatói szinten a következők Antal Gabriella, Bajnok Márta, Balka Zsolt, Kardamon Indi, Cseh Csaba, Dienes Veronika, Edit, Faragó Imre, Farkas Gabriella, Gombkötő Rihárd, Gulyás Zsuzsanna, Gyalús Boglárka, Háló Gyöngyi, Hideg László, Konc Endre, Salamon Judit, Súbert Ágnes, Sebestyén Erika, Sebestyén Olga, Szabó Anna, Szép Katalin, Szírtes Attila, Szűke Márta. Youtube VIP támogatói szinten Mihály, Kardos Andrea, Tisler Mária. Patreon, Patronauta szinten, Agárdi Levente, Szepesi Andrea, Bushmen alias Piper Zoltán, Zita, Gagok P. Gabi, Hemmert Ferenc, Krimáné Szép Katalin, Német Árpád, otrók Balázs, Pataki Gyöngyi, Somogyiné Vidács Nikoletta, Szilágyi Zoltán, Varga Gabriella, Zahorecova Karolina. Patreon, astronauta szinten, Barna Cilla, Farkas Éva. Patreon, szupernauta szinten, Dr. Sánta Csaba. Köszönöm mindenkinek a támogatást, akik havi, rendszeres kiemelt támogatásukkal segítik a felolvasói munkámat. Üdvözlettel, Ambrus Attila József. Dan O'Bannonnak. Bannonnak és Ronald Suszetnek él, és Franknek, meg Cselennek, a művészeknek és barátaimnak köszönettel.